Зверніть увагу на оцю ранку. Звідси почався шлях смерті, яка настала за 23 або 32 секунди згодом. Уточнення за нашою експертизою, хоча суттєвого значення це не має. Отже, не бісчика на експертизу. А ми спробуємо тут. Оксана дістала із торбинки знімок на якому Шрамко був ще живий і здоровий. Показала з розпаченій дружині. «Ви не знаєте, хто ця дівчина?» «Ні, ні, ні, вперше бачу. Та й Шрамко мій, це ж він стояв, а воно могло собі проходити. Ми, мої дочі. та звідки ж?» Знімок зроблено в цій кімнаті. Ось вікно, тут краєчок дивана. Ви не були тут, коли... «Не вспіла ж, не вспіла! О, Боже ж мій! Я матеріально відповідна в магазині, і поки відпросилася, прибігла, а він уже мертвий. Я ще вчора, як він сказав, що бере відгул і буде в гаражі, то я сполошилася. Серце так і тьохнуло, а сьогодні на роботі місця собі не могла. Поки відпросилася, поки прибігла, а воно не вспіла. О, Боже ж мій! Ми попросимо вас показати нам гараж». Де це? Далеко? Речові докази невідомих злочинців Так званий гаражний кооператив – кошмарна забудова на краю не менш кошмарної житлової забудови у Дарницьких пісках, що сягають мало не до центру землі. гляні, бетонні, металеві коробки тісно притулені одна до одної, Накриті одноманітно сірими покрівлями, мов мертва луска мільйонолітніх ящерів. Яка безнадія, який жах! Чому ж ми так перепаскуджуємо нашу землю? Невже така плата за цивілізацію? Голова гаражного кооперативу, колишній пілот на міжнародних лініях, спробував заспокоїти Оксану. Вас жахає примітивізм оцих гаражів? Можу вас заспокоїти. Коли матимете нагоду пролетіти над деякими дільницями Нью-Йорка або Сан-Франциско, ви побачите таку саму картину. Тільки ж і того, що не гаражі, як у нас, а житлові будинки. Люди, як бджоли. І житло своє, і цілі міста вже не будують, як колись, а ліплять. Абсолютна втрата індивідуальності. Сподіваюсь, ці гаражі не зліплені. Оксані хотілося бути особливо суворою із цим колишнім пілотом. Може, саме тому, що її перше кохання, Лесь, теж пілот. Щоправда, Лесь колишній, вже, мов би, і не існуючий, але як пілот на внутрішніх лініях сущий і Голова кооперативу нічого не знав про сумніви і незлагоди цієї вродливої молодої жінки-слідчої. «Я вам так скажу», – поважно відкашлявся він. «Скаржиться, що радянська держава гнітила особистість. Мабуть, так воно й було, але особистість, коли вона є, пригнітити ніхто не може. Ефект накачаного гумового м'яча. Ви затоплюєте його під воду в одному місці, а він негайно виринає в іншому місці. Наші горжі схожі на цей гумовий м'яч. Вони індивідуальні і неповторні, і це модель нашого життя. Шрамко, коли хочете знати, це великий чоловік. Він був фаворитом усіх голів Київської міськради – за останні 30 років. Ви можете уявити, що це таке? Тут я цілковито безсила, розвела руками Оксана. Дружину Шрамка звали Єлизавета Трохимівна. У гаражі вона ніколи не була. Чоловік її сюди не підпускав. Перед хитрими запорами вона виявилася безпорадною. Не розгубився майор міліції Зараз я покличу Засимовича. Для нього не існує ніяких замків. З Засимовичем виявився сонний водій.